Голосно, що вниз, спустилась тривожена місіс Керрі. «Все гаразд?» «Я їду, місіс Керрі», – ривчисто сказав Джордж. Жонкіль вийшла з кімнати. «Не треба сумувати, Джордже!» Місіс Керрі підморнула йому в пориві безпорадного співчуття. Їй було шкода його, але в той же час вона була рада, що ця маленька трагедія добігає кінця. Я б на твоєму місці з'їздила на тиждень другий додому, до мами. Мабуть, це буде найрозумніше. Прошу вас, не потрібно, вигукнув він. Прошу вас, не треба мені зараз нічого казати. Жанкіль знову зайшла до кімнати. Туга і роздратованість було тепер надійно приховані пудрою, помадою та капелюшком. Я викликала таксі безпристрасно повідомила вона. «Можна покататися містом, допоки не приїде твій потяг». Вона вийшла в передпокій. Джордж надів піджак, капелюх і хвилинку постояв у передпокої. Зовсім знесилений. Останній раз він їв ще в Нью-Йорку. До нього підійшла місіс Керрі, притягла його до себе і поцілувала в щоку. І він відчув себе смішним і слабким, від свідомості того, що фінальна сцена виглядала смішно та слабо. Ех, поїхати б йому ще вчора, увечері, піти від неї востаннє, з належною гідністю. Приїхало таксі, і колишні закохані майже годину катались нелюдними вулицями. Він тримав її за руку, на сонечко йому стало легше. Але зараз уже нічого не можна було зробити чи сказати. Все було надто пізно, і він це розумів. Я повернуся, сказав він. Я знаю, відповіла вона навмисне веселим, бадьорим і впевненим тоном. І ще ми один одному будемо писати, хоча б іноді. Ні, сказав він, жодних листів. Я не витримаю, але одного разу і я повернусь. Я ніколи не забуду тебе, Джордже. Вони приїхали на станцію, і вона провела його до каси, де він узяв квиток. Оце так зустріч Джордж О'Келлі і Жонкіль Керрі. Поруч із ними зупинився чоловік з дівчиною. Джордж дружив з ними у той час, коли працював у місті. Жонкіль привітала їх із полегшенням. П'ять хвилин. Що здавалися вічністю, вони стояли і говорили. Потім на станції з ревом від'їхав потяг. Із погано прихованим стражданням на обличчі Джордж розкрив Жонкіль свої обійми. Вона невпевнено зробила крок до нього, але потім зупинилась. І швидко потисла йому руки, наче прощалась із випадковим знайомим. «До побачення, Джордже, сказала вона. «Бажаю тобі...» Щасливої дороги. До побачення, Джордже, повертайся до нових зустрічей. Нічого не чуючи і майже нічого не бачачи від болю, він схопив свою валізу і, сам не знаючи, як, сів у потяг. Залишивши позаду галасливі перехрестя, все з більшою швидкістю пролітали великі пустирі передмість, прагнучи західного сонця. Можливо, і вона побачить цей, Захід сонця зупиниться на мить, повернеться і задає. Коли вона прокинеться наступного ранку, він уже стане для неї минулим. Сьогоднішній захід сонця навіки приховає сонце, дерева, квіти і радість його юності. Розділ четвертий Через рік дощовим вересневим вечором спотягла в одному містечку штату Теннессі Зійшов молодий чоловік, вкритий цегляно-червоною засмагою. Він стривожено озирнувся, але заспокоївся, переконавшись, що ніхто на станції не зустрічає. Доїхав на таксі до найкращого готелю у місті, де задоволенням зареєструвався під ім'ям Джорджа О'Келі з міста Куско, Перу. Піднявшись у номер, він посидів кілька хвилин біля вікна, дивлячись на добре знайому йому вулицю. Потім, ледь тремтячою рукою, зняв слухавку і назвав номер телефоністці. Міс Жонкіль удома? Так, це я. Ох, він упорався із собою, легке тремтіння в голосі зникло, і він продовжив, із дружелюбною вічливістю. «Це Джордж О'Келлі, ти отримала мого листа?» «Так, ти зайдеш сьогодні у гості?» Її холодний і безпристрасний тон збентежив його, але зовсім не так, як він очікував. Це був незнайомий голос, без тіні хвилювання, привітний і вічливий, але не більше. Йому захотілося покласти слухавку і затримати подих. Ми з тобою не бачились дуже довго, більше року. Він це сказав якось недбало. Хоча він знав з точністю до дня, скільки часу вони не бачились, я буду рада тебе бачити сьогодні. Буду протягом години. Він повісив слухавку довгі місяці, кожну вільну хвилину він відчував цю мить, і ось. Ця мить настала. Йому спадало на думку, що вона могла вийти заміж, могла бути заручена, могла закохатись. Але він ніколи не думав, що вона прийме його повернення настільки незворушно. Навряд чи колись ще йому доведеться пережити щось подібне до цих десяти місяців, що щойно минули, подумав він. За загальним визнанням, він проявив себе просто приголомшливо для молодого інженера. Перед ним відкрилися дві надзвичайно великі перспективи. Одна в Перу, звідки він щойно повернувся, а інша пов'язана з першою у Нью-Йорку, куди він прямував. За цей короткий час він зміг попрощатися з бідністю і досягнути того становища, коли перед ним Уже лежали безмежні можливості Він глянув у дзеркало на туалетному столику Засмага була майже чорною, але це виглядало романтично І весь останній тиждень, коли в нього з'являвся час подумати Цей вигляд приносив йому помітне задоволення Він виглядав дуже мужньо і був майже зачарований собою Частина брови у нього була тепер відсутня, на коліні він усе ще носив еластичну пов'язку. І завдяки своїй молодості він міг не помітити, що багато жінок на пароплаві дивилися на нього з незвичним пильним інтересом. Його костюм був, звичайно ж, жахливий. Пошив його за кілька днів один грек із ліми. І знову ж таки завдяки своїй молодості він не міг заздалегідь не вибачитись за недоліки крапця у листі, а в іншому лист був досить лаконічним. Крім цієї деталі, лист містив лише одне прохання – не зустрічати його на станції. Джордж О'Келлі з міста Куско, Перу, почекав у готелі півтори години. Якщо бути точним, він чекав рівно до того моменту, коли сонце опинилось на середині свого небесного шляху. Потім свіжовиговлений і присипаний тальком, що хоч трохи приблизило його до загальноприйнятого вигляду білої людини. Марнославство таки перемогло схильність до романтики він упіймав таксі і рушив у добре знайомий йому будинок. Він важко дихав, і це було помітно, але він сказав собі, що це лише хвилювання, жодних емоцій. Він приїхав. Вона не заміжня і досить. Він ще не знав, про що він буде з нею говорити. Ні за що в світі він би не відмовився від цієї миті свого життя. Адже що за тріумф без жінки? І навіть якщо йому не вдасться скласти свої трофеї до її ніг, принаймні він їх покаже, хоч і на коротку мить. Перед ним несподівано виріс будинок. І першою думкою було, будинок став якимось дивно нереальним на вигляд. У ньому самому не змінилось нічого, але змінилося все довкола. Будинок тепер здавався йому маленьким і старим. Не те, що раніше, чарівна хмара вже не огортала дах, не стримувала чари з вікон верхнього поверху. Він подзвонив у двері. З'явилась незнайома кольорова покоївка. Міс Жонкіль зараз спуститься вниз. Він нервово облизав губи і увійшов у вітальню. Почуття нереальності посилилось. Перед собою він бачив просто кімнату, а зовсім не залу зачарованого замку, в якому провів такі болісні години. Він сів у крісло і здивувався, що це було звичайне крісло, так як його уява спотворила і прикрасила всі ці прості знайомі речі. Потім відшлинилися двері, і у кімнату зайшла жонкіль. І йому раптом здалося, що всі ці речі в кімнаті затуляли від нього якась завіса. Він зовсім забув, наскільки вона прекрасна. Він зблід, Несподівано кудись подівся голос, і він зміг видати лише слабке зітхання. Вона була у світло-зеленій сукні, і її чорне пряме волосся, мов корона, утримувала золота стрічка. Він зустрів її знайомий шовковий погляд. Коли вона входила у двері, а по його тілу пробігла судома переляку, при згадці про те, який біль могла завдати її краса. Він сказав привіт. Вони обидва зробили кілька кроків на зустріч один одному і потисли руки. Потім посідали в крісла, що стояли у різних кутках, і дивилися один на одного. «Ось ти і повернувся», – сказала надто просто вона. А він так само просто відповів. «Мені раптом захотілося подивитися на тебе». Адже я досягнув своєї мети. Він намагався позбутися тремтіння в голосі, уникаючи дивитися їй в очі. Говорити належало йому, але сказати було нічого. Це просто смішно, сказав він. Я зовсім не уявляю, що мені слід говорити. Це добре, що я прийшов до тебе? Добре, відповіла вона, і ця відповідь прозвучала дуже стримано. «Ти заручена?» – запитав він. «Ні». «У когось закохана?» Вона похитала головою. Він знову мовчав. Здається, ще одна тема для розмови закінчилась. Розмова йшла зовсім не так, як вона собі уявляла. «Жонкіль», – почав він, цього разу із ніжністю. «Після всього, що між нами було, мені захотілось повернутися, і побачитись з тобою. Ці слова він заготував наперед. Але зараз це видавалося надто театральним. «Ти ж більше мене не любиш, правда?» запитав він рівним тоном. «Ні». Коли через хвилину увійшла місіс Керрі і почала розпитувати про його успіхи, у місцевій газеті про нього була стаття на півсторінки. Він відчув, Цілу гаму почуттів Тепер він знав, що все ще бажає цю дівчину І ще знав, що минуле іноді повертається В іншому потрібно бути сильним та уважним А тепер, казала місіс Керрі Я прошу вас сходити відвідати мою сусідку Яка обожнює хризантеми Вона просила передати, що хотіла б познайомитись з тобою Оскільки читала про тебе в газеті вони пішли до любительки хризантем. Вийшовши на двір, він, хвилюючись, помітив, що її дрібні кроки, як і раніше, завжди потрапляють між його широкими кроками. Дама виявилась дуже милою, і хризантеми були величними та надзвичайно красивими. У саду в дами було повно – білих, рожевих, жовтих. Той, хто потрапив у цей сад, відчував, що несподівано повернувся у розпал літа. Сад був поділений над двоє воротами. Коли вони прийшли дивитися другу половину, жінка прийшла у ворота першої. А потім сталася дивна річ. Джордж ступив у бік, щоб пропустити жонкіль. Але замість того, щоб прийти, вона зупинилась і цілу хвилину мовчки на нього дивилась. Це був не те, що погляд. На обличчі не було ні тіні посмішки, швидше це була хвилина мовчання. Вони подивились один одному в очі і обидва різко трохи швидше, ніж звичайно, зітхнули. А потім пройшли в іншу половину саду. Ось і все. Потім вечеря закінчилась і вони залишилися одні у тій самій кімнаті, стіни якої були свідками початку та кінця їхнього роману. Ти не вийдеш за мене, так? Тихо запитав він Жонкіль сумно похитала головою Я ніколи не вийду заміж Відповіла вона Він кинув головою Вранці я їду до Вашингтона Сказав він Як? Мені треба їхати У Нью-Йорку я маю бути першого числа А на шляху хочу заїхати до Вашингтона «Бізнес?» «Ні», – сказав він, ніби знехотя. «Я маю побачитись з однією людиною. Вона була дуже добра до мене, коли я був у безнадійному становищі». Це він вигадав, йому не було з ким зустрічатись у Вашингтоні. Але він пильно стежив за Жонкіль і був впевнений, що при цих словах вона моргнула, прикрила очі, а потім знову широко розкрила». Але перш ніж я поїду, мені хотілося б розповісти тобі про те, що зі мною сталося з тих пір, як ми бачились востаннє. Хто знає, а раптом ми з тобою більше ніколи не побачимось. Може, ти сядеш до мене на коліна, як раніше? Я не буду тебе пестити, це вже не важливо. Вона кивнула і замить уже сиділа у нього на колінах зовсім як тоді, тієї весни, що минула. Він відчув емоційний поштовх, відчув її голову у себе на плечі, відчувши знайомий тягар її тіла. Його руки намагалися міцно її стиснути, тому він відкинувся назад і почав задумливо розповідати. Він розповів їй про два безнадійних тижня у Нью-Йорку, які завершились, коли він влаштувався на цікаву, хоч і не дуже прибуткову роботу на будівництві у Джерсі-Сіті. Відрядження в Перу зовсім не виглядало спочатку надто перспективним. В експедиції він мав їхати третім молодшим інженером. Але з усіх американців до Куско дісталося лише 10 осіб, 8 з яких були звичайними робітниками. Через 10 днів від «жовтої лихоманки помер керівник експедиції. Йому випав шанс Це був шанс для будь-кого, аби він був не зовсім дурний Такий чудовий шанс Шанс для будь-кого, аби був не зовсім дурний? Невину перебила вона Так, і навіть для дурня продовжував він Чудовий шанс І тоді я зателеграфував у Нью-Йорк І вони знову перебила вона «Телеграфували, що ти маєш цим шансом скористатись?» «Повинен», – вигукнув він, усе ще відкинувшись назад. І негайно не можна було гаяти часу. Ні хвилини, ні хвилини. І навіть жодної хвилини кля. Вона замовкла. «Навіщо? Кого?» Він різко нахилив голову вперед, і вона відразу притулилася до нього вже губами, Розкритими немов квітка. Так, шепотів він їй прямо в губи весь час цього світу. Весь час цього світу – все життя і його, і її. Цілуючи її, він усвідомлював, що вже йому ніколи не відшукати той квітневий годинник, що назавжди пішов. Він може притиснути її до себе так сильно, але вже ніколи не пролунає, той невловимий шепід стемрявий, не принесе його нічний вітерець. «Що ж, доведеться змиритись», – подумав він. Квітень пройшов, на жаль. Так, скінчився квітень. Різна буває на світі любов, і вона ніколи не повторюється. Френсіс Скотт Фіджеральд «Найрозумніше за все»